Az Alföld Meleg nyári nap volt, az Alföldön egy gyalogutas teszi a jobb lábát a ballába után, szemei minden oldalról az ég oldalához ütődnek, és csak itt-ott állja útját egy vékony kútgém, mely soványnyakkal kapaszkodik ki a szörnyű egyenesből. Hátán egy gyékeny szaporítja a meleget, fején öreg szálú szalmak alapon át szűrődnék a friss rég, ha tudnélik friss volna, Testén kék csíkos kurt a domány, és ugyanolyan lábra való van, még bakancsának olyan vastag a talpa, mintha az országban nem a csizma fejét talpalnák, hanem a talpat fejelnék meg. Hova megy a boldogtalan azzal a gyékény az alföldre, hol még a jóra való ebis húst eszik és fejét cipót, hát kinek kellene az a megkérgesedett sajt, mely az alföldi levegőt csak szaggal szaporítja? Kezében meglehetős hosszú szöges bot van, mely magában nem a legügyetlenebb védőszer, ha a gazda valamely sarokban megvetheti hátát, de ha itt megkerít néhány kuvasz, nem mondom, meddig győzött körül legyezgetni magadat. Ott van la. Már messziről látszik néhány fehér pont egy karám oldalában. Jaj neked, boldogtalan olasz, ha azok közül most azt találja álmodi valamelyik, hogy farkas ütött a nyájra, mert akkor hasztalan van zsebedben az útleveled, mert mire az a hatóság kezébe kerül, már akkor magad is rondjál leszel tépve. A szegény olasz legelőször tette ezt a gyaloglást, ha a sors úgy rendelte, hogy emulatságról soha, de soha meg ne feledkezzék. De lelőre verődött minden guja, minden ménes, a pásztorok egy karámnak oldalában kerestek hűselőt, s azon körbe hasalván szótalanul nézték a bográcsot, melyben a hús a saját levében már sercegni kezdett. A körül hasonló közpistára ösmerünk, ki már második éve lakik az Alföldön. Jó darabig szótalan volt a társaság, míg utóbb az egyik gazda megszól, amlik, és beszélni kezdé, mit látott a legközelebbi városban, honnét hajnalban vetődött haza. Mit látott, kend? Kérdi Pista a gazdát. Amit te még nem láttál, mondja kurtánom az. Huszárokat láttam. Erre a szóra úgy fölugrott Pista, hogy a nem messze nyugvó kutyákból kettő is fölébredt. Szegény olasz, mindjárt kimelegszel úgy, hogy megeredne rajtad a citrom és a narancs, ha sajt helyett a kosaratban csak ugyanaz hoztál volna. Nem tudsz már veszteg maradni? Szól a gazda, de majd fölállunk valamennyien a te kedvedért. Erre a szóra a fiú szépen lehúzódott, és hallgatni kezdzi a gazdát. Bizony, szép cselédek! Mondja, mint egy magának a gazda, mint az megvan a magyar emberben, hogy amit beszél, olyan formán adja elő, mintha maga is most hallaná először a dolgot, és magának is beszélni. Sokan vannak? kérdi valamelyik. Száz meg száz, mondja nagyképpel a beszélő. Választod gyerek valamennyi, szinte megrendül alattuk a föld, amerre elhúzódnak. Pistának keblében mindinkább hangoslőn a dobbanás, és a vágy megszólamlék benne, hogy miért nincsen ők köztük, most már őróla is beszélne a gazza. Hová mennek, kérdi megint a másik. Mit tudom én, hova mennek? Háborúba mennek, veti az első kétkedés után. Pistának a vére megfűtött minden eret, de nem mert megmozdulni, nehogy a gazda megint rárivaljon. Háború lesz, ugye? Kérdi az előbbeni, mire a gazda azt feleli. Persze, hogy az lesz. Sok az ember. Már az egyik a másiktól nem fér el. Okoskodik a gazda, pedig ha egy kicsit körülnézne, hát megláthatná azt a nagy semmit, amiben éppen az ember a legkevesebb. Bizony nem ártanom már egy csöndes kis háború, véliak érdezgető, mire aztán három is megszólal. Ha már annyi huszár van itt, lesz is. Persze, hogy lesz, nekem is azt mondták. Bizonyítja a gazda, mire Pista megint fölugrott, és minden kutyát fölvert az álomból. Szegény olasz, vald meg bűneidet! A kutyák nem tudták hirtelenében, miért lármázták föl őket, de mielőtt körülnézének, Pistára bámult valamennyi. Pistában megmozdult a vér, nem bírta türelemmel végig hallgatni a gazda beszédét, Mintha már itt volna az ideje annak, mennyi a hallgatásból elég, de még hallja az utána következő szavakat, midőn mondja a gazda: Nagy embertódulás lesz holnap után, enn pont. pont. Akkor szentelik föl a zászlót, s akkor áll ki a legelső verbung. Tehát gyerek legyen ám a talpán, aki legelőször akarna fölcsapni. Még Pista a végszavakra feledkezett, a hat kutya napnyugatnak nézett, honnét valami barnás volt mozgott a síkon, s mire a csikósok észrevették, már a kutyák ruhantak a boldogtalan elé. Szegény pára, meg leszel ma viselve, mondja egy csikós oldalt nézve, mert azt könnyen eltalálta, hogy valami mesterlegény féle lehet a jámbor, ki a nagy pusztaságon lobogó ing nélkül sötét ruhában jár. Nem feszegetem a dolgot, hogy mennyi keresztény szándék fél el egy kurta szánakodásban, de elég az hozzá, hogy késő már az akarat is, mert a felbőszült ebeket el nem éri már az emberi hang. Az volna ám aló, melyik a kutyákat elérni? Szólal meg a gazda olyan formán, mintha már maga sem hinné, hogy olyan ló megterem a földön. A szegény olasz nagy későn vette észre, hogy a hátát nem vetheti meg, tehát a hegyes végű bocsak csak arra való, hogy az üthesse meg a hat közül, amelyikért az őt széttépi, azért úgy megijedt, hogy végtére még annyi ösztönesen maradt, hogy gyéként talisznyából néhány olasz kolbász húzzon ki, és vessen a kutyák elé. Szegény párának csak annyi gondolata maradt, hogy bár már meghalt volna, hogy meg érné saját keserves végét, csak már volna egy pocsoja, melybe annyi ideig a fejét, hogy meg is fúlna. Valóban átkozott állapot, mikor a halál elő még úgy sem menekülhet valaki, hogy valamivel előbb meghallhasson. s a szegény olasz szemeire lassan kincsötét karikákat rajzolt a megrémülés, midőn sem elfutni, sem elsüllyedni nem lehet. Hasztalan melegetés szemeit, és csak egy erős ostorvágás csattanása, valamint egy fájdalmas kutyavonítást téríték eszére, s tisztáblőn látása egy habzólovat látott, mely elől a kutyák hat felé pusztultak. Ráró remekelt ma, olyan könnyen átnyargalá a tért, mint egy meghúzott ív, mely láthatatlanul vágódik az egyenes vonalba, s mielőtt a pusztai vadak megrohanhaták a rémült utast, már az első kutyának bozontól szőre közé durrant a kemény szíjú ostor, s a meglódult állatok alig bírtak oldalt vágni a következő csapások elől. Az olasz sötét szemeivel a fiatal lovasra nézett, kicsak még most szánta meg Isten igazában az olaszt, midőn látta, hogy az megköszönni akarná a menekülést, de a nyelve még egy szóra is engedett lenne neki. Mondja Pista, lenyújtván egy szűk nyakú csutorát, melynek födelét is lecsavarta, hogy a megrettent olaszba minél előbb lelket ihlessen, mint az gépileg engedett, mert még annyi erejesen volt, hogy kezeit fölemelni bírta volna. Nem halt meg, atyafi! Kérdi Pista, midőn észrevette, hogy az olasz már maga is megkapaszkodék a csutorában. Na nem! Válaszolt magyarul. Hol férd bele ez a kis magyar szó? kérdi csodálkozva Pista. Öt esztendő óta lakom az országban, mondja a kérdett. Sajtot csinálok, mikor ideje van, máskor pedig árulgatom városról városra. Mit keresett itt az Alföldön? Szerencsét próbálni jöttem. Noisz? Kipróbálta most atyafi. Szerencséje, hogy jókor megindultam, mert most már rakhatnám a szatyorba a maradékot. Az Isten áldja meg, jó barátom! Kezd hálálkodni az olasz. No csak ne többet, mert különben itt felejtem, mondja Pista. Pedig kísérő nélkül nem tudom merre megy el. Nem szólok, mondja az olasz. Ha nem, ha eljön Olaszországba, az nem lehetetlen. Veti közbe a szót, Pista. Annyi fügét, annyi narancsot. Kár volna megenni a gyerekek elől. Jegyzi meg, Pista. Meg és aprószőlő. Nem nekem való eledel lesz az, hallja maga. Hogy is hívják? Pietro. Felel az olasz. Nohát, Pietro, atyámfia. Ballagjunk a szállásig, nekem meg adja föl azt a szatrot, aztán könnyebben elérünk oda, hol kinyugodhatja magát. Kedves jó barátom, kérdi aztán az olasz. Eljön Olaszországba? Mondtam, hogy nem lehetetlen. Én lakom pontban, a testvérem meg Bilánóban. Csak a magyar sajtost kérdezze, minden olasz tudja, én tudom, hogy adós vagyok. Ne beszéljen az adósságról, mert mindjárt itt felejtem. No, hát nem szólok, legalább még egyszer mondom, mert gyermekeim vannak, hogy az Isten áldja meg. Már mit fogyasztja magát azzal is, mondja Pista. Örüljön, hogy él, én meg majd gondomat viselem, hogy jobb strázsát nem adhat nekem az Isten, mint magamat. Végzi be a szót a delelőhöz érve, hol az olaszt mindjárt egy bundára fektették. Még mindig a huszárokról folyt a beszéd, és a gazda, mint egy dicséretet akarván mondani Pistára, ekké szólítja meg. Szép ücsém, Ember vagy magad is, meg a lovad is! De már elmerem mondani, hogy mégis beválnál huszárnak, pedig ugyan megválogatják a hozzávaló embert. Az olaszt hamar elérte az álom, mert a megrémülés meghajszolt a vérét, valamint abor is addig kergetődzött benne. Hogy az álom végképpen elérte. A gazda még tovább is beszélt, elmondta, hogy ösmerősöket is látott, különösen egy vén obsítost, ki az országot megjárta már, s mint hogy tudta, kinek a ménesét őzi, egy szavával azt is kérdi: Hát az én pista öcsém hol jár? Engem kérdezett. Kérdi, pista. Ha mondom, hogy téged. Hisz azt is mondta, mennyit tartott szóval, csak azon csodálkozott, hogy mint maga mondá, nem vált még belőled ember. Azt mondta? Béz az nem mondott kevesebbet, s ha nem hiszed, megkérdezheted, mert holnap délben három csikót vezetsz, öcsém, en pont pontba, a méltóságos grófnak, ki most ott van a nagy parádén, mert holnap szentelik föl a huszárok zászlóját, és a méltóságos asszony lesz a keresztanya. Én meg majd a keresztvia leszek, gondolá a fiú a dolog után látván, hogy a legjobb három csikót kikapja a ménesből, mely lassan kint kezdett. Fölé lett benne a malaszt, szeméből az örömsugár fény lett ki, s elképzelterveiről terveiről álmodozván oly szilajjá lett, mint azok a csikók, melyek a nagy rónát most ficánkolják be. Ráró megérezte a szabad kantárt, egy-egy futamodást tett a ménes körül, még ismét engedvén a gyönge mozításnak, oly kényesen lépdelt, mintha a porádés és kisasszony sejemcipője volna a lábán. Oly furcsa gondolat volt Pistától végignézni a nagy pusztaságon, melyen körülnézve magát másfél nagyobb, mint az egész. Száraz száz mérföld, és minthogy semmi sem mérkőzik most összevele szinte jól esik látni a kútágasról lehajló génfát lehajtott nyakával mintha még a kútgém is az ő büszkesége előtt hajlanék meg. A ló is önkénytelenül emelé föl száraz fejét, még az is azt nézi, hol az a pára, mely magasabbra szegje nyakát, mint ő. S mintha megelégelné a boldogságot, viszerint az ökörnek nagy szarvai csak öklelődni valók, még a juhokkal egy jámborszamár sétál reggeltől napestig, de a lóval dicsőségre mennek néha napján. Napnyugodig nem nézett a szállásra, csak mikor a gazda integetett feléjen ilyen agyszájú ingével, még csak akkor jutott eszébe az ott felejtett olasz. Holnap, édes szolgám, ezt a böcsületes utas embert is ültest föl egy ámbor kancára, hogy ne gyalogoljon a pusztán, a lovakat pedig a szokott helyen majd átveszik tőled. Értem, gazduram, nem lesz más mondani való? Egy szó sem, öcsém. No hát most meg én mondok valamit gazduramnak, ha meghallgatja. Már hallgatok, öcsém, csak mond. Elmegyek, gazduram, de nem jövök többet vissza. Rossz gazdád voltam, öcsém? El sem cserélhetném jobbért, gazduram. Jegyzi meg, Pista. Hanem, ha már olyan izenetet hozott kend, hát meg akarom tudni, Válik-e még belőlem ember? Most már bánom, hogy szóltam, mondja a gazda. Gazd uram, a szél is elhozta volna nekem azt az izenetet, válaszolt a fiú. Ne búcsuljon érte! Eregy hát, fiam, mondja megilletődött hangon a gazda. Nem kapaszkodom beléd. És ha jó úristen meglátott mellettem, állítson az első helyre a sok derék magyar vitész között. A fiú meghatottan hallgatá végig a beszédet, aztán dolgainak elintézéséhez fogott, s majdnem éjfélig hallgatta az olaszt, mikor beszélt neki a tündérországról, hol a citrom, meg a narancs terem, s az országút mellett a nyerekbe hull, mikor a huszár elmegyen mellette. Álmodott aztán a fiú, Megálmodta saját dicsőségét.